De aceea, la cina acea de taină te-ai sculat și ucenicilor tăi când picioarele le-ai spălat, lecția smereniei le-ai dat, de păcate le-ai curătat. Ce înseamnă schimbarea dreptei celui preanalt, atunci am aflat, dincă toate le-ai inversat, căci cei ce slujesc pe alții în lumea aceasta vor fi mai mari lor,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 când știți acestea, fericiți sunteți dacă le veți face. Să ne desparți de cei ce te urăsc, te hulesc, te răstignesc. Ca să împlinești pentru noi făgăduința ta, iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul deacurilor, Căci cel care primește pe cel pe care îl voi trimite eu, pe mine mă primește. Iar cine mă primește pe mine,